Как говорим и как мълчим за политическото насилие. Своя изследователски арт отговор дават авторите на изложбата Съседите форми на травмата 1945-1989. Това е най-новата експозиция, която през ноември можете да видите едновременно в две пространства в Софийската градска художествена галерия и в едно уникално пространство на улица Георги Бенковски 40 в столицата. Добър ден, казвам на авторите, визуалните мултимедийни Джулиан Шехирян Здравейте, Здравейте, Джулиан! Той е докторант по история в университета Принстън и на Красимира Буцева Казвам добър ден! Визуален артист, преподавател в Лондонския колеж по комуникации в Университета по изкуствата в Лондон както и на Лилия Топозова а, доцент, доктор по история и директор на програмата по комуникация в университета в Торонто, Канада, която има публикации включително в енциклопедията по така наречената Transitional Justice, правосъдие на преходите. Здравейте, Здравейте. Лилио. Сега, как мълчим и как говорим за политическото насилие? Това ли е всъщност темата ви? Кой иска да започне? А, доцента Пузова? Ами да, та... Как мълчим, как говорим и може би как да комуникираме това мълчание и, та, и, и, и липсата на спомен за лагерното и политическото насилие е всъщност темата на, на това, което правим и в двете пространства. Аз ви предлагам да усетим сега атмосферата и да влезем в този апартамент, апартамента на съседа или на съседите, който е населяван от ценките на миналото. на електризиращо, така зване им на входната врата, така скърца връщането назад в миналото. Питам се, търсите ли пресъздаване на пълната историческа картина, Джулиан, изобщо как, как подходихте към визуалния материал в тази инсталация? Да. Много неща от различни материални и нематериални източници. Uh, инсталациите са една смеска на етнографски записки от Лидиата Позова и Крисмира Буцева, както и така наши записки от uh, бившите uh, така, местоположения на лагерите в Береней Лович, така и също наши записки от е, всекидневни звуци, издадени от обитавени пространства? Да включим и Красимира в този разговор. Всъщност, Красимира, вие живеете в Лондон, Джулиан в Съединените щати, Лилия в Торонто, в Канада. Откъде дойде този импулс за това ваше връщане назад? Не просто към а, днешна, но и към България на миналия режим? който, вероятно, не познавате, как да кажа, не сте живяли в комунизма на България, нали така? А, да, абсолютно. Ами, лично при мен а, интереса или импулса дойде от а, самото незнание, от това, че аз разбрах за лагерите случайно и а, никога не бях чувала за тях. И съответно реших да прочета малко, с едно недоверие даже, и в последствие това се превърна в работата ми, която направих през моята магистратура и в последствие всичката работа, която съм правила в последните 6 години и така се срещнахме и с Лилия Пузова и осъзнахме, че сме имали доста подобни живявания, само че с 20 години дистанция. Абсолютно същите неща, абсолютно същите срещи, абсолютно същото отношение от хората. И това беше някакси, може би, началото, без дори да се съгласяваме да започваме работа заедно. 20 години дистанция между, между вас двете, между поколенията, от които вие идвате, или 20 години дистанция от, от какво? От падането на Берлинската стена? Зачудих се просто за израза. Ами, по принцип от интервютата, тъй като Лилия започва интервютата 2004, започвам mm -hmm. да интервюрам оцелели през 2016. А, и. Тоест, тя доста по-рано всъщност започва да се занимава и с темата де. И просто и с също време на поколенското така, а, различие. И с основната разлика, че аз все пак съм живяла по време на комунизма. Макар и много малко. Да, е била съм пионерка. А поне пионерка Джулиан във вашия случай? Аз съм роден в САЩ, съм израснал изцяло там. Майка ми, баща ми са българи. Вашия, вашия импулс, ваш, вашето желание да се потопите в тази история, откъде идва, ми Това започва 2014 година, когато изучавам историята на психиатрията и психотерапията от социалистическия период и а, всъщност ми тръгва така, един поток от интерес в пресечните точки между а, антропология и история, с други думи да се изучи как всъщност историята живее в нас и продължава да живее в нас. Обикновено историята живее в нас под формата на, на травма, която се подмита под килима. Искам и се още малко да чуем от атмосферата на това връщане към нея. В, в, в вашето изложено пространство, в тази инсталация, това, което можем да направим като зрители, е да минем през тези няколко различни стаи. Разкажете ми малко повече за това, какви са тези пространства. Ами, имаме три стаи, които представляват три начина на мълчание и три израза на това, как се помни политическото насилие. Концептуално те са базирани на интервютата и на различни типажи, на различни хора, с които сме говорили. И всъщност идеята в самите интервюта, в, в това, което сме събрали, е да се опитаме да предадеме възможно колкото, нали, колкото е възможно по-широка картина на кой е средният човек, който е минал през лагера и как средният човек помни или не помни и забрави. И затова има три пространства. Кои са пространствата Ами, пространствата са всекидневна кухня и спалня, като има така различни предмети и по различен начин може би те афектират. Например, всекидневната, в която влизаш веднага като стъпиш пространството ни. Има най-много реалистични предмети, неща, които бихте намерили в една всеки дневна, които не са а, преработени от нас допълнително. И също времено там има и най-пълните разкази на оцелели, които са писали мемуаря или които са говорили в документални филми през 90-те, после в Които обаче а, Лилия намира допълнително, интервюира и всъщност това, което ние чуваме са нейните интервюта с тях, така ли? Да, чувате моите интервюта и, и интервютата и на Краси. И това са хората, които са говорили най-много. И те са гласовете, които живеят там, са гласовете на тези репресирани, които са познати в българското ополично пространство. Гласовете на говорещите. И сега стигаме до нещо по-сложно, още по-сложно за визуален лен и, и аудиоизраз. Как се чуват гласовете на неговорещите? Те са в кухнята. А, там се чува просто ам, звуци от а, кухня, от чаши, които се местят, от ходил, които се отваря. А, чуваш, а, че някой обитава това пространство, но никога не чуваш го само, никога не го срещаш. И също има и звуци, които сме записвали с Джулиан Твайлатов от а, пространството на лагерите в Белена и в Ловеч. Така че се чуват и птици, а, Дунава, всичките тези неща, които така може би живеят в една травматична памет. Винаги ли в тези апартаменти а, остават следи, включително следи от Белена? Това ли е идеята, която търсите да предадете в а, а, този свой визуален а, поглед към миналото? Джулиан? Когато започнах да работя с Лили върху този проект преди около 8 години, а, Лили сподели с мен, че в апартаментите на оцелелите винаги има някакъв малък предмет, който се носи на масата, където също има кафе, сок, паничка, пълни чушки. И този предмет също е като е един преход към един невидим пейзаж, който всъщност обитава същото пространство, и това е а, миналото спомените. Сега, преди да ви питам лесно, ли беше да накарате оцелелите от лагерите да говорят и тези, които не говорят. А все пак да, да се срещнат с вас, ви предлагам да чуем още един малък детайл от разказа, отправените а, интервюта от а, Красимира и от а, Лилия, които, както разбираме, започват преди доста години. На да, 129 марта 2011 Никола, Никола Дафинов, а само да на 69 години, да потвърдите, че сте съгласни на това интервю, което ще се използва за написане на диссертацият мине към от душата. се, <пиш> След го дава, не се Не, да, да кажете, че нещо по-дързваме. <пиш> <Вот. пиш> Всеки, организация. При тая организация задължително първия на Смън да бъде осъден Но като извадиха третия от нас, Поставим ние след него, които подяви, ние останахме двама души. И не сте организация. И не сме организация. И член 99-ти дие беше до 5 години. И ни дадоха максимум 5 години затвор. Mm -hmm. И там останахме във функция за известно време. И ми, който беше, почина. Защо? Почина от естествена смърт. Той също се е указал от тази бълшевишко семейство. Mm -hmm. Баща му... Там, на съда, дори го мяма, че той си едно ми никога не е митрично народната власа, ама се събрал с един казва враг. А пък дори полковникът, който в своя съд ни съди, полковникът е казва, как враг, той вземе е да си, вземе да си, вземе да си, не е какво прави претендиращия да е ляв комунистически режим с левичари, с леви хора. Този парадокс знаков ли е и за какво говори според вас? Ами, това е тема, която ние често а, така дискутираме между нас. А, и наистина е знаков, защото а, според нас няма голямо разграничение между различните видове ляво. И, и част от нашата идея беше да подчертаеме че всъщност много от хората, които са били в лагерите и особено много от хората, които аз и Краси сме интервюирали лично, са наистина хора, които са били с леви убеждения. А, някои от крайните ляви като анархистите, но имал също много обезенесе и социал-демократи. Идеята беше да помислим какво означава лявото в сегашния момент и всъщност как то се разграничава от комунизма в различните му периоди, в историческия период. Добре, имате ли отговор, Красимира? Може би вие, може би като... Не знам. Представител на най-новото поколение, имате ли отговор как е възможен този парадокс и какво всъщност е водило управляващите преди 1989 година или веднага след края на Втората световна война да, да инкриминират, да се насочват също определени хора, включително от сегмента, политическия сегмент, който би трябвало да е на власт? Това е доста голям въпрос. Значи, мисля, че просто е имало, както във всеки друг режим, който може да се погледне като диктатура, просто контрол чрез насилие, контрол чрез страх, за да може хората да не се възпротивяват срещу делат на режима извън политическото насилие. Може. Сега предлагам да се върнем още за малко в апартамента. Апартамента на бившия режим. Това е интересно, не се съгласявам, но съм благодарен, че има млади хора като вас, Лидия, като пузова, да се интересувате от това, което за бързания народ е почти каменно равнодушие. Един такъв режим върнал земята и заплаши да дъркове от света в една дома непредложимо за. Живота на човека. Трябва да се глучаваме, за, за да се избега и да се повтаряме. Мога вече да е до бит. И казваме, ние, защо ще се казваме, работещи, ние в тук от села? земеделски съюз, земеделски съюз, ще имат и домена за земеделски съюз. И един там от тези агитатори, кой му махна, той е враг, народен лик. Още тогава, то ще тогава, когато земеделски съюз е също, свел на власт. Да. и като ме сподири тази дума народен враг, та до 89 -та година. И като ме сподири тази дума народен враг, та до 89 -та година, не знам дали следите в момента вътрешно политическия живот в България, посочването на врагове народа като че ли е на път отново да разцъфне в политическия речник. А, някои политици говорят за нуждата да се посочват с пръст чуждестранните агенти. А, има такъв внесен законопроект от Възраждане. Това как ви звучи на вас, като хора, идващи отвън? На мен звучи скандално. Звучи страшно но също така не звучи като нещо ново. Това не е само български феномен. Това се случва в различни държави, в различни режими и се случва паралелно в момента на много места, но въпреки това е страшно. Зачудих се, Джулиан, искате ли да допълните нещо? Да, начинът, по който се изронва... Ронят се някакви стандарти за плурализъм, всъщност е много притесняващо. Не знам дали дали видяхте и така последната гореща тема а, акцията на прокуратурата и на града Перущица в лицето на неговата кметица срещу певицата Руд Колева заради нейни снимки за списание Ел в изоставеното пространство на един троен паметник. Това са героите от Перущица, от възрожденския период, а, възстанниците, но и в прослава на комунизма. Впрочем, това е паметник който се руши. А, проследихте ли тази история или е нова за вас? Ми аз чух за нея, покрай моят много добър приятел Мартин Танасов, който вие познавате и който прави а, страхотни фотокниги. Една от която е за паметниците и по-опфолки изпълнителите, Така че с него си говорихме даже тази сутрин. Да, че... Какво мислим да. за тази тема. А, зачудих се дали, дали смятате че в начина, по който ние се отнасяме към паметта, има м, заложен капан. А, без да разбираме какво се е случило с хората, без да разбираме травмата, м, м, ние пазим паметниците, без да разбираме а, и живелите, и мъртвите тогава. Зачудих се просто. Виждате ли кореспонденция между темата? Ами аз мисля, че е трудно да се каже глобално, в така Широко, дали може това да въжи за всеки случай, но определено в... за темата, която ние изследваме. А когато държавата не е ангажирана, когато няма отношение конкретно към това минало, тогава е много проблематично. Значи няма държавна политика, примерно место като Белене в момента продължава да бъде затвор. А, а ние знаеме, че е много важно за оцелелите, за тяхните наследници, но и за обществото като цяло, то да бъде място на памет и също това да бъде рефлектирано в учебниците, в учебната програма, трябва все пак да има някакъв разговор между тези различни инстанции на знание и на тези различни места на знание, защото те са дълбоко свързани, а то го няма в момента. И все пак това знание да е ориентирано вероятно към човека, към човешкото преживяване а, и към това как а, в кухнята, връщам се на тази ваша метафора, а, в кухнята се мълчи. Може би трудно се преглъща като залък и а, така а, скритото минало. Така завършваме. Само да ви попитам, а, накрая инсталацията съществува, предполагам, независимо от вас всеки може да дойде да я види на улица Георги Бенковски 40. Да, инсталацията е на улица Георги Бенковски 40 и от среда до петък може да се посети от 3 часа до 7 часа и от събата и, събата и неделя от 2 часа до 7 часа. Всичко това до 3 декември, когато да. е закриването. А, а какво мечтаете да се случи с този ваш проект, а, Красимира? Ми, ние с Джулиан се говорихме даже за това онзи ден, как а, аз говоря и даже съм писала една статия, в която е главно за това, че няма а, мемориален музей в България и онзи ден след като почнахме да осъзнаваме, че сме свършили този проект, си казахме, че ние май сме направили мемориален музей, без да разберем или разбирайки. И как, нали, страхотно е, че имаме възможността, времето и средствата да работим върху тази тема и да покажем тази работа, но тя е временен опит. И времените опити само ако са много и колективни работят. Те не са много и не са и колективни и ние се надяваме може би тя да има в един момент е да възможно да има перманентен дом някъде перманентен дом за този спомен макар и травматичен, много ви благодаря Джулиан Шехирян, Красимира Буцева както и на изследователката Талилия Топузова както и на гласовете на съседите хората от лагерите Цветанка, Джерманова Георги Константинов, Петко, Гойски Колю, Вутев, Пейко, Пейков прекарали живота си като политически затворници а, и да кажа ако ви е интересно, не пропускайте на десети ноември дискусията Може ли изкуството да разказва миналото в Софийската градска галерия от 18.30 и, и на 26 ноември Кураторски тур и среща с авторите пак там. Закриването е на 3 декември още веднъж. Благодаря ви!